Тут нас зустрів Чемний молодик, в якому я впізнав секретаря референта Щербини. Запросивши йти з собою, він рушив уперед. Мої провожаті залишились, а ми з референтом піднялися на другий поверх, і за хвилину я вже стояв у просторому кабінеті, де за довгим столом розмістилося кілька людей. Більшість із них – були мені відомі ще з минулих часів. На чільному місці столу сидів не Щербина, якого за столом не було взагалі, а Малюченко власною персоною.